Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 6 și 7 Când m-am uitat în ea am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Când te uiți cu băgare de seamă la ceea ce îți dă Dumnezeu, auzi glasul lui. Cei care se uită ușuratic, fie în cuvântul lui Dumnezeu, fie la lucrările lui, nu-i aud glasul și nu-i pătrund adevărul veșnic. Dacă privești cu atenție cuvântul scris al Noului Testament și ești pătruns de lumina lui, atunci auzi glasul Duhului Adevărului care îți vorbește personal. După ce ai auzit glasul Adevărului, trebuie să împlinești îndată ce ți s-a spus. Un glas care mi-a zis Glasul cuvântului Dumnezeu îmi vorbește în primul rând mie, să fiu deci cu toată luarea aminte. Totdeauna să citesc cartea lui Dumnezeu cu gândul la mine, nu la alții, căci numai așa am adevăratul folos duhovnicesc. Să fim atenți totdeauna la glasul care vorbește. Dacă e pentru noi, să-l ascultăm în totul. Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dumnezeu a vorbit lui Petru, i-a spus ce să facă și i-a dat cu ce să facă lucrarea lui, iar Petru trebuia să împlinească în tocmai și a împlinit. Aceasta era partea lui. Fără partea omului a omului născut din nou, Dumnezeu nu-și face lucrarea pe pământ. Frații mei, să ne cunoaștem partea în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și să o împlinim în tocmai pentru slava lui și pentru zidirea bisericii sale. Petre, Scoală-te, taie și mănâncă. Să ne sculăm, adică să părăsim orice comoditate, chiar și aceea a felului nostru religios, ca să putem împlini lucrarea lui Dumnezeu. A doua poruncă, taie. Să tăiem, adică să cercetăm adânc totul, și apoi să mâncăm, a treia poruncă. Numai ceea ce mănânci îți păstrează viața, face parte din tine. Ceea ce e tăiat cu sabia cuvântului lui Dumnezeu este totdeauna curat și sfânt. Duhovnicește, oamenii trebuie tăiați cu sabia cuvântului lui Dumnezeu. Credincioșii sunt hrana pe masa dragostei din împărăția lui Dumnezeu, dar împărăția lui Dumnezeu a început de pe pământ. Gânduri duhovnicești Petru, adică statornicia în credință și în dragoste, se scoală și mănâncă la masă coborută din cer, felul de a fi al cerului, unde totul este curat, sfânt și unit. Să ne așezăm de grabă la această masă binecuvântată. Să n-amuțească harpa mia, și să rândă n-ar pe toate cu din ea, lor Versetul 8 Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Gândirea lui Petru era încă stăpânită de vechea lui religie, de aceea aducea un fel de luptă față de cele spuse de Dumnezeu. Rămășițe din vechea religie mai găsește omul credincios în sine însuși dacă nu a făcut o curățire desăvârșită, lepădare de sine și de tot ce are. Aceste rămășițe se împotrivesc adevărului dumnezeiesc nou descoperit. Pentru cei care nu au fost prea religioși, lupta aceasta nu e cunoscută. Filozoful Constantin Noica a ținut o conferință la Institutul de Cercetări Atomice, în care invita pe ascultătorii săi, oameni învățați pe care îi socotea saturați de cunoștințe, că ceea ce mai aveau de făcut era să se dezvețe de anumite lucruri, cunoștințe și deprinderi. Domnul Isus spunea, Matei 18:3: Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Se cere naștere din nou, deci. Întâmplarea cu profesorul de vioară și elevul care învățase singur să cânte puțin la vioară este semnificativă. Prețul cerut era mai mare decât la un elev care nu știa să țină vioara în mână. Petru se împotrivia celor văzute și auzite din cer din teama de a nu greși față de ceea ce știa el că e adevăr. E bună prudența numai până când te încredințezi de adevăr. După aceea nu te mai împotrivești, ci te preda întreg și pentru totdeauna în brațele adevărului. Să fim gata să ascultăm și să primim ceea ce ne spune Dumnezeu, fie prin cuvântul Său, fie prin alt mijloc, căci numai atunci ne dovedim credincioșia față de El. Nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Petru a uitat spusele Domnului Isus, și anume, nu ce intre în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om, căci din inimă ies gândurile rele. Unii se feresc să nu intre nimic spurcat în gură, dar nu au aceeași grijă de ochi. Pe poarta ochilor pot intra mai multe spurcăciuni în viață decât pe poarta gurii. După niște statistici americane, 85% din volumul de informații primite de om intră pe calea vederii. Atenție la privit deci! Versetul 9. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Când îți vorbește Dumnezeu a doua oară din cer, fii atent, foarte atent, căci s-ar putea să nu-ți mai vorbească dacă nu vrei să asculți. Dumnezeu vorbește din cer ca să ne învețe rânduiala de acolo, viața de acolo și felul cum se lucrează acolo. Să nu trecem ușor peste cuvântul lui, dacă noi înțelegem cuvântul, să-l întrebăm și el ne va lămuri. Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat? De mare însemnătate este în viața noastră de urmași ai lui Hristos să știm ce este curat și ce este spurcat, ce este curățit de Dumnezeu și ce nu este curățit de El. Să nu inversăm lucrurile. Dumnezeu nu curăță o minciună, ci o nimicește, nu curăță un duh necurat, ci îl nimicește. Păcatele curățite prin sângele Domnului Isus, de fapt, sunt nimicite. Să fim atenți, să nu numim spurcat ceea ce a curățit Domnul Isus prin sângele său. Pentru cel curat, sincer în credință și în căutarea lui, totul se limpezește, chiar dacă la început erau multe lucruri încurcate. Duhul adevărului vine peste toți ucenicii adevărații a lui Isus, aducându-i la lumină și la unitate. Versetul 10 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Repetarea în Sfânta Scriptură este de mare însemnătate. Să fim atenți la repetări. Cine nu învață din repetare nu mai învață niciodată. Dumnezeu nu vorbește și nu lucrează fără limită pentru lămurirea noastră. Dacă vede că ne împotrivim mereu la înștiințările Lui, se oprește și ne lasă în voia minții noastre. E bine oare așa? Cine nu ascultă de Dumnezeu de adevărul Lui, se află pe drumul pierzării veșnice. Cu Petru însă nu a fost așa. El a primit înștiințarea și lumina Lui Dumnezeu, chiar dacă la început n-a înțeles-o. Inima lui era aplecată spre ascultarea adevărului. Apoi toate au fost ridicate la cer. Ceea ce vine din cer se ridică și în cer. La fel și noi, dacă suntem născuți de sus din Dumnezeu, vom fi ridicați în cer la el când va veni Domnul Isus. Ceea ce este de aceeași natură se atrage. Matei 10 cu 13 dacă este casa aceasta vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Trezești în ha față de prim, și acordează l prin har, ca să te lași cu de divin. În pleceram Versetul 11 Și iată că îndată trei oameni, trimiși din cezarea la mine, au statut la poarta casei în care eram. Nu localitatea de unde veneau cei trei oameni avea însemnătate, ci persoana care îi trimitea. Cine era persoana? Răspunsul îl avem în capitolul 10, versetele 19 și 20. Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară -te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Iată un mare adevăr de care trebuie să ținem seamă în viața noastră de urmași ai Domnului Isus Hristos să cercetăm obârșia tuturor lucrurilor și a trimiterilor celor care vin la noi ca să nu cădem în cursa diavolului. Duhul adevărului, sub a cărui călăuzire stăm, ne arată limpede obârșia tuturor lucrurilor și a duhurilor care vin la poarta vieții noastre. Când Dumnezeu ne lămurește teoretic un adevăr, îndată aduce în așa fel lucrurile ca să-L putem trăi practic, să nu ne împotrivim deci. Oamenii care vin la noi sunt trimiși ca să ne înveze ceva sau să ne cheme undeva în lucrarea lui Dumnezeu, să-i ascultăm cu toată atenția. Chiar și cei vrășmași ne învață ceva, răbdarea și dragostea. O vorbă înțeleaptă spune, omul care stă în fața ta este pentru tine cel mai însemnat om din lume în clipa aceasta. Fii deci cu toată luarea aminte la tot ce spune și la tot ce îi spui sau îi faci. Domnul să-ți ajute! Versetul 12 Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. În viața de credință, viața adevăratului creștin, nu se ia nicio hotărâre și nu se face nicio lucrare decât sub călăuzirea Duhului Sfânt. Tot ce se face fără Duhul Sfânt este în afara adevărului și împotriva lui Dumnezeu. Ca să auzi glasul Duhului, trebuie să ai urechi duhovnicești și ca să-i simți îndemnurile, trebuie să ai inimă duhovnicească, inimă nouă. Când Petru a rostit fraza, Duhul mi-a spus, nimeni dintre ascultători nu l-a contrazis și nici nu i-a cerut explicații despre felul în care i-a vorbit Duhul, ci toți au primit vorbele lui pentru că toți credeau în arătări dumnezeiești, în minuni și în glasul lui Dumnezeu sau al Duhului Sfânt care vorbește omului duhovnicesc. Glasul lui Dumnezeu vorbește și astăzi, dar foarte puțin crede lucrul acesta. De ce oare? Chiar dacă te cheamă oameni, așteaptă îndemnul și porunca Duhului și apoi să pleci. Tot ce se face fără îndemnul Duhului Sfânt este spre rău. Nici o mișcare fără călăuzirea Duhului Sfânt, iată deviza noastră de modulare în trupul lui Hristos. Oamenii pot să gândească orice despre noi, despre atitudinea noastră, dar noi să fim de plin liniștiți sub călăuzirea Duhului Sfânt, care este Duhul adevărului. Când glasuri ne cheamă într-o parte sau alta la lucruri bune, noi să nu ne pripim, ci să stăm înaintea Domnului și El ne va trimite îndată lumina ca să știm ce hotărâre să luăm. Ioan 10.45 Oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Cei trimiși de Duhul Sfânt sunt lucrarea lui cu care trebuie să mă contopesc, să nu fac nici o deosebire. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Fără să fac vreo deosebire. Duhul te învață să nu faci deosebire între cei care caută pe Dumnezeu, chiar dacă nu sunt din partida ta. Asculți tu de ce te învață Duhul Sfânt? Nepărtinirea este felul de a fi a lui Dumnezeu. Cel care face deosebire între credincioși se exclude singur din trupul lui Hristos. Acești șase frați m-au însoțit. Însoțitorii Sfântului Apostol Petru au fost martorii întoarcerii neamurilor la Hristos și primirea lor în biserica Lui. În lucrările mari, Dumnezeu nu se lasă fără martori. În lumea de acum este nevoie de martori ai Lui Hristos, ai lucrării Lui. Ești tu unul din ei, dragul meu? Un amănunt. Cei șase frați împreună cu Sfântul Apostol Petru formau numărul de săvârșirii, șapte, deci o mărturie săvârșită depuneau ei în fața pământului și a cerului pentru primirea neamurilor în biserica lui Hristos. În Orient era nevoie de șapte martori pentru ca o pricină să fie luată în seamă la judecată. Chiar și în legea romană era nevoie de șapte peceți pentru întărirea unui document important. Acești șase frați m-au însoțit și ei. Frații care au însoțit pe Apostolul Petru nu au pus la îndoială hotărârea lui de a pleca la cezarea. Nu s-au gândit că face o faptă rea mergând la un păgân, ci ei s-au încrezut în fapta lui pentru că era apostol. De aceea aveau încredere în el. Să învățăm și noi să ne încredem în învățătura apostolilor pentru că ea este învățătura Domnului Isus dată prin Duhul Sfânt apostolilor. Să o împlinim așa cum este. Și am intrat în casa omului. Sfântul apostol Petru n-a mai spus casa sutașului Corneliu, ci casa omului, arătând prin aceasta că în fața lui Dumnezeu și în primirea harului mântuirii nu se are în vedere rangul cuiva, ci credința lui. Petru nu s-a dus la Corneliu din pricina rangului pe care l avea, ci pentru că Dumnezeu i-a poruncit. În trupul lui Hristos nu mai sunt ranguri, ci numai slujbe. Prin Duhul tău eu am primit izvorul vechi mic de cântări și harpa să le câng în sfinții ca să te nasc din zări, din zări. Versetul 13 el ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. Dumnezeu trimite îngerii săi numai acolo unde sunt lucruri de mare însemnătate ca să fie repede lămurite și întărite și în felul acesta planul său să se desfășoare fără piedici. A văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui. Ca să cunoști îngerii lui Dumnezeu, trebuie să ai inima stăpânită de Duhul Ascultării de Dumnezeu, așa cum era inima lui Corneliu. Dumnezeu nu-și trimite îngerii cu soliile sale, decât la oamenii care sunt gata să asculte aceste solii, adică oamenii care caută cu sinceritate adevărul ca să l împlinească. Trimișii lui Dumnezeu nu spun și nu fac decât ceea ce le spune Dumnezeu, nimic în plus, nimic în minus. Când un trimis al lui Dumnezeu îți spune un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ascultă-l tocmai și fără întârziere. Dacă ai ungerea Duhului Sfânt, vei cunoaște fără greși pe trimișii lui Dumnezeu și vei ști sigur că solia pe care o aduc este adevărul. Înger înseamnă sol. Să fim atenți la cei care vin din partea lui Dumnezeu. Ei sunt îngeri chiar dacă au înfățișare de oameni și chiar de prieteni cunoscuți. Zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. Poruncile lui Dumnezeu prin îngeri sunt precise și urgente. Să le ascultăm în tocmai cum le auzim și vom fi fericiți. De o tana și mă și te iubesc. versetul 14 care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta lumea este plină de cuvinte ca fundul mării de nisip Marea mulțime de cuvinte se împarte în două Cuvintele vieții, cuvintele adevărului și cuvintele morții, cuvintele minciunii. Cuvintele vieții sunt născute din cuvântul lui Dumnezeu, prin ele se ajunge la mântuire. Să fim cu multă băgare de seamă când ascultăm cuvinte ca să nu primim niciun cuvânt de la nimeni dacă nu-și are rădăcina în cuvântul lui Dumnezeu care este Hristos Domnul. Să nu rostim cuvinte fără sămânța adevărului. Prin cuvintele noastre, oamenii pot fi mântuiți și luminați sau pot fi împinși în prăpastia lumii păcatului. Și lumea religioasă este tot lumea păcatului. Numai cuvintele purtătoare de cuvântul lui Dumnezeu pot mântui sufletele. Chemarea tuturor credincioșilor este numai una, să spună despre mântuitorul și despre mântuire fie prin vorbă, fie prin faptă, fie prin însă și existența noastră între oameni. Chiar dacă vorbim despre lucruri pământești, prin felul cum spunem, îndreptăm pe oameni spre mântuire sau îi îndepărtăm de ea. Mântuirea vine prin primirea cuvântului lui Dumnezeu prin credință, nu prin fapte bune. Corneliu avea fapte bune, dar n-a fost mântuit prin acestea, ci prin primirea cuvântului Evangheliei Domnului Isus. Să fim bine lămuriți cu privire la mântuirea prin credință, nu prin fapte. Să nu inversăm lucrurile lui Dumnezeu. Vei fi mântuit tu și toată casa ta. Ceea ce-ți face bine, face bine și casei tale. De aceea îndeamnei pe ai tăi să primească în inima lor cuvântul adevărului lui Dumnezeu ca să fie mântuiți și ei. Dacă în casa lui Corneliu au fost copiii mari, au priceput cuvântul lui Dumnezeu și l-au primit prin credință, pentru că sutașul era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Pruncii din leagă nu știu să se teamă de Dumnezeu și nici să fie cucernici. La romani când se spune, la romani când se spunea casa cuiva, se înțelegea și slujitorii și rudele proprietarului care locuiau acolo cât ar trebui să fim de atenți față de cuvântul lui Dumnezeu. De felul cum îl mărturisim atârnă mântuirea altora sau poate fi o piedică dacă îl mărturisim încălcit sau abătut din Duhul Noului Legământ și al Învățăturii Apostolilor. Să respectăm și litera și Duhul Noului Testament când mărturisim cuvântul ca să fim de folos altora spre mântuire. Numai adevărul întreg folosește omului în toate privințele. Să împărțim drept cuvântul adevărului. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 7 la versetul 14.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 Spre slava Domnului cântăm cântarea Să n-amuțească harfa mea Să n-amuțească harfa, harfa mea Și să ne încetai pe toate pe zile din ea, Al ude, lor câin cura. Spre slava ta mere, preasfinte Dumnezeu, semnii alharatei cu și ai iși în cerul Sfânt. Crezei ești în ha, de plin. Și a acordia, o prin har, Ca să vezi la unde e divin. În flăcărga, unde e pre ta mereu, prea sfinte Dumnezeu, să al hară fie și-aici și-n cerul sfânt. Prin Duhul tău eu am primit, Cântării și harpa să le cânti în sfinții ca să te nați din zău, din zău. Spre slava ta mereu, preasfinte Dumnezeu, să-mi fii al harpei cânt. Și ai viști în cerul sfânt. Deci nu mulțumesc de darută. Cu el fi te prea malezi. O tara termei și Dumnezeu, banchii sferii viteg iubesc spăsava ta de duze săntii al când, și ce